Egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában. Az Apokalipszis részvénytársaság Puzsér Roberttel és Magyar Dáviddal megnyitja panaszfalát a 06303030881-es SMS számon, hogyha bárki úgy gondolja, hogy szeretné közzétenni az ő elégedetlenségét, valamely panaszát vagy keserűségét, Kellemetlen, vagy bosszantó tapasztalatát, amely multicégekkel kapcsolatos, tehát hogy valamely multinacionális nagyvállalat, most a sarkifűszerest hagyjuk, mert sok bosszúságunk van, de az ilyen megnevezhető dolgok azok sokkal jobban kommunikálhatóak így az éterben, Tehát a tömegkommunikáció az arra jó, hogy így meg tudjuk határozni azt, hogy akkor melyek azok az utak, amelyeket nem kívánunk bejárni, és amelyekre emlékeztetni szeretnénk, vagy figyelmeztetni szeretnénk azokat, akik a multinacionális cégeknek az oázisát keresik, vagy mondjuk azoknak az útvesztőjében, a labilisztőjében, bolyonganak, és nem igazán tudják eldönteni, hogy hol van, vagy merre lehet az a pont, ahol, ahol biztonságban vannak, és ahol mondjuk színvonalas szolgáltatásra számíthatnak, és hol verik át őket, hol sem bízik ki őket a jogaikból, mondjuk mint munkavállalókat, hol találkoznak azzal, hogy a környezetet, a természetet azt a lehető legbrutálisabb mértékben és a leg föltelmesebb gyomorforgató cinizmussal írtják és pusztítják, hol zsákmányolják ki az embereket, hol nincsenek tekintettel arra, hogy mondjuk az illető munkavállaló történetesen gyerek, mondjuk három éves, vagy hat éves, vagy kilenc éves. három éves munkavállalót láttál már? Hát nem, nem, de elképzelhető. De leginkább szerintem a szerveit lehetne eladni. Az a három kérdés, éves hogy tudják-e használni megfelelő módon. Hogyha be tudják építeni valahogyan a folyamatba, akkor. Ideális szerintem minden. minden Ideális. Naha? Szóval mindezekről a dolgokról, hogyha hozzá akartok szólni, hogyha hozzá akartok tenni valamit ehhez a műsorhoz, akkor szokásotok szerint írjatok a 0-at 30, 30, 30 1 SMS-számra, vagy hívjatok minket a 22 34 1 es telefonszámon. Engem az is érdekelne, biztos hallgatóink között sokan vannak, akik multiknál dolgoznak, vagy a, a párjuk dolgozik multinál, vagy a szüleik dolgoznak multinál, hogy ők hogyan élik meg, tehát mi a véleményük a multikról, mert hogy az látható, hogy a gazdasági életet most már eluralják az óriás cégek, akik ö, ö, országoknál nagyobb hatalommal és vagyonnal rendelkeznek. Ö, nyilvánvalóan ez a trend, hogy, hogy ők kiterjesztik hatalmukat mindenre, amire csak lehet. Most hallottam, hogy privatizálni fogják, illetve szeretnék, az a fogják az még nem biztos, viszont szeretnék. Ebben az országban Magyarországon... a 2 általában egy Nem biztos, azért van egy határ, ahol lehet, hogy ahol már nehezebb lesz. Na, jó, de, ez a, ezt a, de, jó, de ezt a határt, ezt mi, a, ezt mi így feltételezzük, tehát mi ezt kivetítjük a bizonytalan jövő vagy. De. talán lesz egy határ valahol, de tehát tudjuk jól, hogy ilyen határt eddig még nem találtunk semmi se a múltig. Jó, jó, megpróbálom befejezni, tehát mert hogy nem jutottunk el oda, hogy mi az, amit privatizálni szeretnének. Hat, na, vize, na, na, a víz a víz. A Na most a víz eléggé alapvető, tehát az ember hmm. testének csak mondjuk a 60, akárhány százaléka a víz. Nagyon, nagyon komoly dolog, ha az ember szomjas, és hogyha tegyük fel, ezzel játszanak, akkor már konkrétan éséglázadásokba lehet belefutni. Ami, ami keményebb egy fokkal, mint ami mondjuk össze volt. Ez Bolívia esetén mutatja, ahol egyszer egy városban privatizálták a vízszolgáltatást, aminek elég komoly polgárháborús helyzet lett a vége. A vízszolgáltatás, de nem pusztán a vízszolgáltatást, hanem a vizet. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nem a csatornából, tehát nem a vízvezetékből ö, fogyasztott vizet, hanem mondjuk össze akarta gyűjteni az esővizet mondjuk egy vödörrel, hogy egy nagyobb ö, nagyobb mondjuk, hogy abban mondjuk tudjon tárolni vizet, adott esetben mondjuk tudjon inni, akkor a, a, azt a legkeményebben megbüntették, vagy megadóztatták. Ha pedig nem volt hajlandó adózt, adózni, tehát ha nem adózott ezután, akkor pedig elvették a házát. És Na, az most ebből kerül. a helyzetből az lett, hogy nagyon sürgősen elkergették ezt a, ezt a céget egyébként, a Bechtelt, egy amerikai céget. Ez egy San francisco székhelyű cég és, és komoly, komoly lázadás volt. Ott, ott aztán az egész hatalmi garnitúrát lecserélték, és, és persze visszaállamosították, vagy illetve a közös tulajdonmal visszavették a vízszolgáltatást. De most Magyarországon is erre készülnek érdekes az, hogy a világon már több helyen megdőlt ez a, ez a trend, vagy ez a tendencia, hogy, hogy a vízszolgáltatást privatizálják, ez már több helyen megbukott nálunk, mégis bepróbálják olyan, mintha mindenhol bepróbálnak, vagy, vagy akár még csak arra az egy hónapra is, amíg itt van egy cég, és szedi a a lóvét a vízért, akár még arra is megéri nekik ezt megcsinálni, akár milyen szégyen teljes futással is végződjön, még azért az egy hónapért is megéri. Na most, ha már, tehát ha már ott tartunk, hogy cégek és privatizáció és, és a multik és a túlhatalom, akkor, akkor tényleg érdekel az, hogy ha a hallgatóink között van olyan, aki multinál dolgozik, vagy valamilyen módon érintett a multik által, akkor mi a véleménye? Tehát hogyan látja? Olyan sötétnek látja-e, mint mi, vagy, vagy éppen azt érzi, hogy mennyire jó, hogy egy multinál dolgozhatom, nem vagyok kiszolgáltatva az államnak, ott, ö, nem, nem, egy, nem egy rothadó állami szektorban dolgozom, vagy nem, nem egy, egy kis vállalkozásnál, amelyik két év múlva becsődöl, hanem egy nagy, erős multinál. Tehát a véleményetek érdekel. Biztonságban van, hogy vannak olyanok, akik átérzik azt a fajta büszkeséget, hogy egy mamut szégnek a fogaskerekei lehetnek. Tehát, hogy egy ilyen hatalmas, világméretű vállalkozásnak lehet. Amit el. a világon mindenhol ismernek, mindenhol jól csengő neve van. Tehát uh -huh. ez tulajdonképpen olyan, mint egy... Na jó, ezt tudod, tud, mi az érdekes? Hmm. Sokszor azt gondoltam, hogy a kollektivizmust, mint értéket, amelyet a múltban, hát eleinte a elsősorban az egyházak, később egyre inkább az államok, illetve a tudat volt az, ami így jelentett az emberek számára. Tehát az, Ezt hogy... Aztán valaki... pedig a tudat. de mondjuk... A, a nem tudat. az egyre inkább, inkább, inkább individualista, vagy az individualizmus irányába téget. Tehát hogy az, hogy mindannyian emberek vagyunk, ez nagyon kevés embert mozgat, és viszonylag kevés tartalmat tudsz hozzárendelni ehhez, tehát ilyen nagyon általános dolgokhoz. Tehát eleinte... Az embereket az határozta meg elsősorban, hogy milyen vallásúak. Úgy gondolom, hogy a, hogy a középkornak a, az, az évszázadaiban, hogyha mondjuk a nyugati civilizációnak az utolsó néhány évszázadát vizsgáljuk. Aztán később emellé felzárkózott a nemzet tudat, ez már leginkább a 19. században történt és sok tekintetben át is vett a helyét tehát az első számú identifikáló tényező az a nemzet tudat lett mostanra pedig mind a, a vallási identitás, mind a tudat kezd hát így a háttérbe szorulni és, a, és azt gondoljuk és sokáig én is azt gondoltam hogy ennek a helyét egy ilyen totális individualizmus veszi át tehát hogy így a, kollektív, a kollektivizmus vagy a kollektivitás vagy a, a közösséghez tartozás érzete az egy lejárt lemez és hogy a nagyfokú individualizmus, a fogyasztó individualizmus kerül ennek a helyére. De, de talán nem is így van. Talán nem járt le egyáltalán ez a lemez, hogy kollektivizmus. Csak az egyházak, meg a, az államok, illetve a nemzetek helyét most már a cégek fogják átvenni. Tehát a jövő kollektív eszménye az a céghez tartozás eszménye. Tehát a akár, akár a cégben dolgozás, akár a cég termékeinek fogyasztása is. Azokról... A cég termékei iránt való elkötelezettség. Akár még az is, ha nincs pénzem megvenni egy Nike cipőt, elég, ha a testemre tetováltatom a logójukat, és már is én is része vagyok a ha. gépezetnek. Tehát nagyon könnyen meg lehet, hogy a jövő kollektivizmusa az a cégek által megszervezett embertömegeknek a vala, valahova tartozása lesz is. Könnyen lehet, hogy a jövő háborúit majd nem államok vívják egymás ellen, mint pár évszázaddal, vagy inkább csak pár évtizeddel ezelőtt, és nem is egyházak egymás ellen, mint jó pár évszázaddal ezelőtt, hanem, hanem majd cégek vívják egymás, egymás ellen, tehát mondjuk a Mitsubishi, a Nissan, meg a Toyota az lesz egy koncern, szövetséget kötnek. Igen, szövetséget kötnek, és ők lesznek azok, akik a McDonald's, Nike, Planet Hollywooddal szemben egy ilyen nagy koalíciós erők felnődnek igen, igen, igen a tengely és és a hatalmak Egyik oldalon lesznek a szövetségesek, a másik oldalon pedig a tengely hatalmak. Tehát, hogy így, és simán elképzelhetőnek tartom azt, hogy a jövőben nyilvánvalóan egy idei gazdasági szinten fognak folyni ezek a háborúk. De, De hát hogy is egyébként. Igen, igen. A, hogy a, a gazdasági kémkedést egyébként nagyon jól ö, ö, leírják. Tény köztudott, hogy cégek egymást furkálják, tehát akár feljelentéssel egyébként, akár, akár azzal, hogy, hogy cikkekben, riportokban lejáratják egymást, vagy, vagy keményen lobbiznak valamilyen gazdasági szektorban azért, hogy egy másik szereplőnek a, az esélye is érüljenek. Ez ma is működik, csak a háborút jelenleg nem fegyverekkel vívják. Mm. Vagy legalábbis mi nem látunk rá arra, amikor fegyverekkel vívják. Ha megnézel egy multid belülről, akkor az ott nagyon-nagyon-nagyon erős kényszer van, hogy is fogalmazak, Nagyon-nagyon erős az azonosulásnak a pressziója te rajtad, hogy te a céggel egyé váljál. hogy te úgy beszéljél a cégről, hogy mi. Tehát, hogy az identitásodnak a részévé avasd a céget. Gyakorlatilag a cégbe beolvasszon téged önmagába. Igen, te, igen. te magad legyél a cég igen, egy fogaskerékes helyt. Igen. És, és hát ezek a háborúk a jövőben azt követelik majd meg, hogy a háborúban résztvevő felek, mert hát egy idei gazdasági szinten folynak ugyebár ezek a háborúk, és egy ide után, mint ahogyan nyilvánvalóan az első világháború is egy idei gazdasági szinten zajlott, aztán a, aztán a második német birodalom így rájött arra, hogy így nem bírja a versenyt, pont azért mert lemaradt a, a gyarmatosításban, a gyarmatosítási versenyben, pont azért mert viszonylag később megszerveződött állam volt ez a, ez a második német birodalom, ezért aztán kénytelen volt, hát legalábbis hát ez, ez egyfajta történelmi, elték, hogy kénytelen. Igen, történelmi szükségszerűségeknek hívják ezt az okoskodó történészek, hogy, hogy katonai útra tereljék a korábbi gazdasági hadviselést. Na most azt lehet mondani, hogy, hogy azok az emberek, akik most a gazdasági hadviselésnek a katonái, mégpedig az üzemekben, a gyárakban, illetve az íróasztalok mellett, illetve a laptopok mellett, azok később majd válhatnak ugyanilyen módon egy katonai hadviselésnek a, a a szereplőivé, ez persze csak egy hipotézis, ez persze csak egy fantazmagória. Ki tudja mikor? Talán 50 év, talán de 100 év, talán 200 év. Múlva. De egyébként érdekes, hogy például a második világháborút megelőzően, tehát a, a hitleri hatalom megelőzően a rejtetták felgyújtása az az, az államhatalom ellen irányuló cselekmény volt. Most mindegy, hogy kívülről vagy belülről, teljesen mindegy, de hogy az államhatalmat támadták, mondjuk a New York World Trade Center tornyai ellen, az már, az már egyértelműen egy gazdasági, a gazdasági ellen irányuló támadás. Tehát már, már kirajzolódik, hogy, hogy a, mi a tendencia, hogy mi lesz a jövőbeni célpont. Hú, kaptunk egy pár sms Korunk emberes kizofrén állapotban van. A globalizáció világában nincs rá szükség, mint munkavállalóra, viszont szükség van rá, mint fogyasztóra. Ezt az ellentmondást hogyan lehet szerintetek feloldani? És azért hozzátenném, hogy igen, hogy mi most magunkról beszélünk, igen. tehát nálunk ez van, az, az emberre, azért a fogyasztóra. A távol-keleten tudunk egy csomó embert, akire kevésbé, mint fogyasztóra, és inkább, mint termelőre Aki számít. Nem nem fogyaszt, hiszen mondjuk a Kínában mondjuk a minimálbér no, 87 cent, ehhez képest 13 centet fizetnek a dolgozóknak, tehát a minimálbérnek mondjuk az egy 5 Nem hiszem, hogy abból képes lehet fogyasztani, viszont dolgozni tud napi 16 órát. Uh -huh. Nélkül. Utálom a Tesco-t írja az SMS író. Kosz, mocsok, bűsz szartermékek tönkretezik a magyar vállalkozókat és megalázzák a dolgozóikat. Váltást kell kérni a dolgozóknak pisilésre. Megépül a Lidl is több helyen újabb szarvárak lesznek ezek. Hát jó, ez, ez így még kevés szerintem. Tehát... Ö, az, hogy szar mocskos szemét, ez azért így nem elég ahhoz, hogy mi azt mondjuk, hogy most egy korrekt kritikával illettük a céget, ez inkább csak lejáratásnak tűnik, de mondjuk az, amikor váltást kell kérni ahhoz, hogy az ember kimessen vécére, hát azért legyünk őszinték, hogyha valaki egy pénztárban van, akkor valóban váltást kell kérnie, vagy ha egy pultban van, akkor igen, tehát máshogy hogyan oldható meg? A LIDL-nél egy fokkal rosszabb, mert az váltás pelenkát kell kérni, mert hmm. hogy nem mehetsz ki vécére. Hmm. Tehát az egy fokkal rosszabb bennél. A víz privát P Pesten, Pécsen, Kaposváron, írja Péter. Tehát azt állítja Péter, Aha. hogy már privátták, már privatizálták a visszolgáltatás. Pécset, Kaposváron és Pesten is, Péter szerint. A gangsterváltás óta kb. száz sportpályát építettek be Budapesten. Most jó pénzért lehet pályát építeni, írja Bujkó. Milyen pályát? Autópályát? Nem, hát sportpályát arról van szó, hogy ezeket beépítették, és akkor most beruház. Tehát ez a beruházás, hát a gazdaság az ettől pörög. Persze, hát kell akkor be kellett építeni, hiszen nem volt rá szükség. Viszont észrevettük, hogy nincsenek sportpályáink, most szükség lenne rá, tehát most építeni kell. Na jó, de építesz, akkor az beruházás, akkor az pénz. Tehát Persze, az, az és megpörgeti a GDP-t. Ennek jön szeressük. Tehát, Köszönjük meg Osama Billah-nak, -nek, hogy ahogy neki ment, de kivezetett két repülőgépet a Wörthereccenternek, mert ilyen módon újjá lehet építeni a Wörthereccentert. Mekkora a lehetőség, mekkora a beruházás. Milyen, milyen nagyértékű ingatlanok szabadultak fel menhetett szívében, amikkel most újra lehet terveket lehet kiírni. Tájával. Most gondoljál bele, már be volt teljesen építve, egy gombostűt nem lehetett telejtegetni, és most itt a lehetőség, hát az űr. Hát megteremtődött az űr. Hát ez, gondoljunk arra, hogy mekkora a lehetőség arra, hogy, hogy újabb befektetések legyen, lehessenek eszközölve ott a régióban. A igazából jót tesz a nyugati gazdaságnak. Igen, igazából a nyugati gazdaságnak minden, minden jót tesz, addig amíg, addig, amíg, addig, amíg az oxigén fellelhet jó a légkörben, addig De a nyugati ad... gazdaság ez áll. mint Mármint akkor, hogyha a gazd... ha nyugati gazdaság alatt a cégbirodalmak vezetőit értjük, akik uh, hihetetlen extra profitot uh, realizálnak, és nem pedig azokat a textilipari uh, munkásokat, akiktől Európa minden országában megszabadultak a cégek, és jelenleg uh, a, az egész európai textilgyártás halott. <hül> A Mercedes taposóaknákat is gyártotta a boszniai válság idején. A Bayer gyógyszergyártó Magyarországon kísérletezett kórházakban a páciensek tudta nélkül. A páciensek tudta nélkül kísérletezett rajtuk? Ezt én nem tudom, hogy hogy csinálják. A Magyarországon egy gyógyszerbevezetéséhez kell tíz év ö, ö, kísérleti, kísérleti idő, idő igen. És azt nem lehet megcsinálni, hogy valakinek olyan gyógyszert adnak, ami nincsen törskönyvezve, és ő nem tud róla. Tehát azt lehet, hogy te mondjuk rákos vagy, vagy éces vagy, és azt mondják, hogy hát ezt a gyógyszert még nem vezettük be, de elképzelhető, hogy segíteni fog rajtad, aláírod-e, hogy te vállalod a esetleges rizikót. Osanduna Dunakeszi. Tisztítatlan szennyvíz, értsd húslé a hentes részlegből felmosó víz, vegyszerek, minden megy be egy átemelő szivatjunk keresztül a megyeri patakba, majd a Dunába. Gondolom, hogy nézhet ki ez a patak? Se a Dunakeszi, se az újpesti önkormányzat nem tesz semmit. Itt még nem járt a levegőmunkacsoport vagy a védegylet. Hát akkor hadd legyen ez egy felhívás a levegőmunkacsoportnak, illetve a védegyletnek. Dunakeszi... Illetve a helyi civileket is meg lehet szervezni. Tehát ö, én azt hiszem, hogy ha a Dunakeszin élnek emberek, már pedig szerintem élnek, akkor most két dolog lehetséges. Ők, őket vagy nem érdekli, hogy a patakban szarléhömpölyök, vagy érdekli, csak nem tudják, hogy mit csináljanak. Hát ha, ha, ér, ha nem érdekli őket, akkor nincs semmi gond, akkor nézzék a tévét. Ha érdekli őket, akkor viszont kezdjék el magukat megszervezni, és vegyék rá az osánt arra, hogy változtasson ezen a, ezen a módszeren, ahogy ő a tisztítatlan szennyvizet önti a patakba. Nem tudom, ki mondta eredetileg, de szerintem ide kívánkozik. A kereskedelem, a háború folytatása más eszközökkel. Mert hát ez eredetileg úgy hangzik, hogy a háború a diplomácia folytatása más eszközökkel, de ez is igaz, hogy a kereskedelem, illetve, illetve az iparosítás, az a háború folytatása más eszközökkel. Hát tekintsük csak meg mondjuk Japánt, illetve Németországot, miután elveszítették a második világháborút, így körülbelül világosá vált a számukra, hogy azt az elképesztő prosperitást, amit ők bele tudtak vinni a harcszadba, az az elképesztő mozgósító erőt, amit képesek voltak felszabadítani a társadalmukból, az ilyen irányban nem fejthetik ki. Tehát ilyen módon az megbukott és az egészet átcsoportosították a gazdaságba, és rögtön, tehát így kapásból vezetők lettek. Tehát Németországban. Azért is, Németország meg... esetében, tehát igen, a németek valóban nagyszerű, precíz emberek, és, és, és nem, nagyon gyorsan német szervezetek. De nem véletlenül volt olyan erős az NSK gazdasága, és olyan gyenge az NDK-é, pumpálták bele a pénzt, pontosan azért, hogy megmutassák, hogy a kapitalizmus mennyivel egy nagyszerűbb, fejlettebb, jobb rendszer, mint a kommunizmus, hiszen, hiszen láthatjátok, hogy még a fal túloldalán éheznek. Addig itt nálunk, az nsk ban mindenki jól él. Ez, ez, ez, ez egy harc volt, gazdasági harc, úgyhogy öntötték oda a pénzt. Most már globál kritikus irányból is támadnak minket. Menj el egy Tesco-ba és nézd meg, milyen termékeket sóznak rá. De milyen lejáratásról beszél, írja az SMS író. Jó, de milyen termékeket? Tehát, hogy ez így még mindig kevés. Ez az SMS, ez kevés. Ezzel azt érjük el, hogy majd ír nekünk, vagy szól nekünk a Tesco-nak akármilyen marketing igazgatója vagy felelőse, és azt fogja mondani, hogy mi itt rágalmaztuk őket, meg szaroztuk, meg mocskoltuk, és akkor majd tökre igazuk lesz, mert egyetlen tény sem mondtatok. Mondjatok nekem tényeket. Ne azt mondjad, hogy milyen termékek vannak ott, milyen termékek vannak ott, milyenek, tessék, mondjad, mi a baj velük. Én, én is egyetértek, csak ne, ez így kevés. Jacques Atali már megírta a nomád emberci könyvében. A biznisz még az izmusokat is le fogja győzni. És lám. Elvileg egyébként... Izmus a... A neoliberalizmus az ez. Tehát ne legyen tévedésünk, ez is egy izmus, csak azt gondoljuk, hogy a neoliberalizmus az jelent ezen kívül mást is. Tehát jelent bármit azon kívül, hogy a neoliberalizmus az semmi más, mint egy önmagát izmusnak hazudó piaci befektetés az ideológiába. Piaci fundamentalizmus. Teh piaci fundamentalizmus. fundamentalizmus. Tehát arról van szó, hogy a piac az bizonyos pénzeket csoportosított arra, hogy betörjön egy egy addig az ő számára egy addig az ő számára hát minden talál... nem, hogy mindenhova, hogy Já, betörjön az, mindenhova. Igen, igen, egy, egy, hát a gazdasági körök bizonyos pénzekből betörnek egy addig számukra fel nem tartott piacra ez pedig az ideológia az ideológia gyártás ők is legyártották a saját ideológiájukat ami arról szól, hogy az államra semmi szükség nincsen, nincsen szükség közszolgáltatásokra, a piac önvezérlő mechanizmusai mindent elműködtetnek ez a neoliberalizmus ez nem jelent mást, ezen kívül Szerintem a neoliberalizmus egyet jelent a piac mindenhatóságát. Azt, azt szajkózzák, hogy minden gondot megold az, hogyha piacosítunk. Tehát mindenhol az a probléma, hogy nem a piac, piaci verseny érvényesül, hanem különféle szörnyű szabályozások vannak, amik idejét meg meg más elavult érdekeket képviselnek, vagy értékeket, de a piac, ha azt, ha azt engedjük úgy szabadon működni, akkor az hirtelen mindent-mindent felvirágoztat. Ez nem igaz, ezt tudjuk. Srácok, azt tudjátok, hogy nem a Dunából iszunk? Írja vízműves. Hát, vízműves írja, úgyhogy. Na jó, de akkor miből? Nem tudom én se. Én úgy tudtam, hogy a Dunából, amit a karsz szűr meg. Igen, a Szentendőre Szigetem van egy hatalmas, nagy kavics ágy, ami átszűrődik a Dunavizein. Én, én így tudtam. Én is így tudtam. Kedves vízműves, írd már meg nekünk, mit hiszunk.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 mely szerint a Budakeszi Osamban félszemű kismacska van a teljes pult alatt. És mit kéne vele csinálni? Hát ez elég durva. Etetni, hanem. vagy elpusztítani? De hogy a teljes pult alá bemászott, nem édes. Ott biztos Verebek cseften. is szoktak lenni egyébként azosánban. az osamban. Az a vicces, hogy egy cínke, azt hiszem egy cínege a, a logójuk, és, és kis verebek szoktak bent falatozni a, a magas pultról. Azt írja az esősíró, kíváncsi leszek, hogy mennyi lesz az édes hortonként jára. <gül> Attól függ, hogy a, a Brent víznek vagy a, vagy a New Yorki víznek Nincsen Tesco hülye fogyasztó nélkül Írja az SMS író Sziasztok! A globális biznisz Egy nyakkendőben laptopokkal, marketinggel Kisigerelt munkásokkal Végrehajtott újrafelosztó gigantikus Hadművelet De újrafelosztás zajlik itt? Szerintem nem most Zajlik az újrafelosztás Vagy folyamatosan mindig is zajlott Hát igen, de, de azért hogy mondjam, tehát nem is csak a pénzről van szó tehát most már, a, most már az államok is úgy táncolnak, ahogy a cégek fütyülnek, tehát most már a, az államok is hatalmas koncernek betömörülnek ezekkel a cégekkel. Ezt hát mondjuk itthon is látjuk most, amikor a, ugye a Henkok koreai gumigyárnak mennyi? 24 milliárd forint támogatást ö, szervezett meg a gazdasági minisztérium Kóka vezetésével? Ö, és ebből 1500 munkahely jön létre, ha jól tudom, de hát, hogyha mondjuk ezt a 24 milliárdot 1500-zal elosztjuk, akkor valami elképesztő pénz jön ki, amit most hirtelen nem tettem meg, mert felkészületlen vagyok, de a, a lényeg az, hogy, hogy megéri egyáltalán ezeket a cégeket ilyen módon támogatnunk, mert abszolút az a gyanú merül fel, hogy olyan támogatásokat kapnak, ami egyszerűen gazdaságilag őrültség, tehát nem éri meg. Márpedig Kóka azzal kérkedik, hogy ő egy gazdasági szereplő, tehát hogy ő a gazdaságban alapozta meg a karrierjét, és csak később jött a politika, de akkor, akkor hogy hozhat ilyen döntéseket? Ő most az állam nevű céget képviseli, ehhez képest rosszul dönt. A párokat nem vesznek fel, írja az SMS író, mert ha az egyik megy, megy a másik is. Szerintem semmi baj nincs a multikkal írja Zsola. Látjátok, milyen igény van rájuk. Akik köpködnek rájuk, azok is ott vásárolnak. Na igen, de amikor jön egy multi, akkor nem kérdeznek meg engem, hogy akarom -e, hogy ott legyen egy 10.000 négyzetméteres központ, és miután viszont megnyílt, onnantól kezdve a környék összes kisvállalkozása elsorvad. És utána már nem arról van szó, hogy igény van rá, ezért, ezért megyek a multihoz, az nem nincs más beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan jutottunk el idáig, hogy, a, hogy valahogy így a ködbe vész, a távoli múltba vész az, hogy ezek a cégek ilyen módon megalapozták a hatalmukat. Milyen lépések vezettek ide? Egyik fontos pillanat az talán a, a nagy gazdasági világválságot követő néhány év, ami ugye az első világháború után volt, és a második világháború előtt. Sőt, elég nagyban elég... hozzájárult a második világháborúhoz magához. Történelményleg elég kínos évtizedek voltak, nem szerettem volna akkoriban élni. Ö, amikor, is, ö, amikor is tényleg lehetett látni, hogy a piacot valamilyen módon szabályozni kell, mert ez így nem működik. Előtte nem voltak erre felkészülve, akkor viszont maga volt a káosz. Há, meg is lett a következménye. Tehát annak, hogy a piacot tulajdonképpen nem szabályozta senki, gyakorlatilag az összes cég maximumra, tehát csúcsra járatta az összes ö, összes üzemét, az összes gyártósorát, valamennyi gyárát, és ennek az lett a következménye, hogy egy túltermelés realizálódott a gazdaságban, még pedig robbanásszerűen. Amire viszont nem azzal reagáltak, hogy hát ha már megtermeltük ezt a sok árut, akkor adjuk oda az embereknek végül is. Tök mindegy már, hogy mit csinálunk vele. Nem lehet odaadni, hát a saját piacadat tönkre. Ha ingyen Hanem az beleöntötték a tengerbe. Világos. Hát kell önteni. Elégették, tengerbe. elpusztították, tengerbe dobták, de ingyen nem adjuk oda senkinek. Nem, nem szabad adni az in ingyen az embereknek. Hát egyébként a gyurcsány is ebben hisz. a gyurcsány is erről beszél, hogy amit az emberek ingyen kapnak, annak nincsen semmi értéke. De annak sincs értéke, amit az ember a tenger alá ezt úgy érzem. Világos, de az, hogy mondjam. Tehát azzal, hogy a, tehát ők úgy gondolkodtak, hogy azzal, hogy a tengerbe öntik, azzal realizálnak egy bizonyos ö, profitálmaradást, tehát tulajdonképpen nem profitálnak. Tehát legyártották és nem profitálnak. Ez így nem jó üzlet, de ha odaadnák az embereknek ingyen, akkor mi történne? Az Megszüntetnék a fogyasztói igényeket, gyakorlatilag. Kielégítenék. Ki, hát igen, kielégítenék a fogyasztói igényeket, tehát megszűnne legalábbis időlegesen a kereslet mindaz iránt, amit ők létrehoznak, amit ők gyártanak, és emellett pedig pénzt továbbra sem kapnának. Tehát ők úgy gondolkodtak, hogy sokkal inkább megéri a tengerbe önteni, mint odaadni a fogyasztónak. Ez a túltermelési válság, ami egyébként a mai korra is jellemző, ezért van az, hogy a, a gengszterváltáskor, Elsődleges fontosságú volt megnyitni a piacainkat, és el, első volt az, hogy bezártak üzemeket. Tehát termelésre nem volt szükség. Arra volt szükség, hogy fogyasszuk a termékeiket. Láthatjuk, hogy az üzletek roskadásig tele vannak ö, termékekkel, viszont Magyarországon szinte nem készül semmi. Semmi. Tehát a magyar, már a magyar márkákat is külföldön csinálják, ez a vicces. Most a ami, a kérdés... ami azt jelenti, hogy túltermelési válságban nekünk csak zabálnunk kell, meg autót venni, meg, meg bankitelt fölvenni. Most az a kérdés, hogy. Meg tud -e ismétlődni az 1929-től 1933-ig tartó nagy világválság, és hogy ez a túltermelés, ez egy olyan folyó-e, amiben az emberiség, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy a piac újra belelép? Ez jó kérdés, én attól tartok, hogy megismétlődhet, bár nem pont úgy. Lehet, hogy rosszabbul. Mert, mert hát sokkal mert, kiterjedtebb és sokkal globálisabb a piac, és a termelés összehasonlíthatatlanul nagyobb léptéköjünk kapra. A kamarokat fog jeszteni ráadásul egybeesik egy, egy, egy ökokatasztrófa lehetőségével is ez a pillanat. De ilyenkor mi a, mi a válasz egyébként? Továbbá, a továbbá erre? iszonytató energiaválság van. Tehát érezzük, hogy fogytán vannak a, azok az energiakészletek, amikre a teljes gazdaságunkat állítottuk. Tehát egyszerre van egy, termelési, egy túltermelési válság, egy energiaválság és egy ökoválság. Hm. És hogyha belegondolunk abba, hogy mi a válasz a piacnak erre egyébként a túltermelésre, semmi más, mint újabb és újabb tömegeket bevonni a fogyasztásba. Tehát újabb és újabb tömegeket alkalmazni a termelésben, ezáltal természetesen megnöveljük a termelékenységet, megnöveljük a termékeknek az abszolút számát, majd pedig ezeket a termékeket érteltegően el is kéne adni, és, és hát hogyan lehetne ezeket a termékeket eladni? De hát itt vannak az új alkalmazottaink, hát ők kapnak béreket, hát ők fogyasztókká váltak. Ilyen módon értelemszerűen őket lehet bevonni ebbe a fogyasztásba, tehát újabb és újabb tömegeket lehet fogyasztóvá tenni. Csak hogy itt is arról van szó, hogy ez a folyamat is véges. Egy bizonyos szinten túl egyszerűen véges. Egyrészt azért, mert az újabb és újabb tömegek bevonása ebbe a folyamatba nem Ér, nem szül, nem eredményez olyan mértékű fel, felvásárlói erőt, mint amilyen mértékű termelői erőt ér, ö, hoz létre, pontosan a kizsákmányolás miatt, tehát nagyon-nagyon hatékonyan termelnek ezek az emberek, de mivel iszonyatosan kevés pénzt kapnak érte, nagyon alacsony béreket kapnak érte, nem válnak olyan fogyasztókká, mint amilyen fogyasztók ö, itt Európában vagy Amerikában élnek, akik föl tudnák vásárolni azt a tömegű terméket, másrészt pedig lássuk be, hogy Egyszerűen véges az emberiség is. Igen, de egyébként ez, sem egy, ez sem egy kimeríthetetlen piac. Igen, de egyébként erre ö, vezették be nagyon népszerű eladósítási formát a, a hitelre vásárolás. Tehát uh -huh. általában az emberek nagy tömegei nem alkalmasak arra, hogy, hogy megvásároljanak bizonyos olyan termékeket, mint mondjuk az autó, viszont, vagy a, vagy a, a nagyképernyős plazmák, viszont, hogy ha hitelre adod nekik, akkor igen, tehát akkor már a jövőjüket játszák el. Magyarul neked végül is mindegy, mert lesz a hatalmas profitod, mert elkelt az, amit megtermeltél. Tehát a válságot valamilyen szinten megoldottad, illetve hát elodáztad inkább. neki meg problémája van a, a fogyasztónak, hiszen elkártyázta a holnapi lehetőségét arra, hogy fogyasszon. Ezt meg azzal oldják meg, hogy termékeket gyártanak. Tehát régen a, a régi rendszert azzal kritizálták, hogy milyen szar, amit előállít a kgs Egyébként ez részben igaz volt. De akkor egy tévé vagy egy rádió az 40 évig tartott. Ma viszont. Iszonatos csodálatos csúcs technológiával gyártanak fantasztikus kütyüket, de egyéb múlva lehetetlen használni őket, tehát a kezedben szétesik. Pillancsunk vissza akkor a, erre a 20-as évek, 30-as évek elejének gazdasági válságára, hogy milyen, milyen módon sikerült ezt, ezt orvosolni, már csak azért is, hogy recepteket nyerjünk a jövőre vonatkozóan. Tehát ott volt a New Deal, erről egyébként szerintem te többet tudsz mondani, mint én. Hát nagyon, nagyon egyszerű, a New Deal az, egy, az állam által foganatosított piaci szerep volt, amit Roosevelt, illetve a Roosevelthez közelálló körök dolgoztak ki, és tulajdonképpen egy, egy adhok módszer volt arra, hogy a túltermelési válságot azt valamilyen módon kezelni lehessen, illetve létre lehessen hozni egy olyan gazdasági környezetet, amelyben a a gazdasági világválság nem ismétlődhet meg. Ez semmi más nem jelentett, mint egy nagyon rendkívül erőteljes beavatkozást az állam részéről a gazdaságba, illetve közmunkaprogramokat, tehát az állam is belépett a piacra, és egy csomó embert maga foglalkoztatott annak érdekében, hogy a növekvő munkanélküliséget egyrészt valamilyen módon kezelni lehessen, másrészt pedig, hát amint említettem, egy nagyon nagyfokú állami ellenőrzést, tehát a piacnak az állami szabályozását hozta létre a New Deal és rendkívül komoly ellenállás szült, egyébként a piaci szereplőkben. Igen, Roosevelt volt, aki ugye képviselte a New Deal-t, és őt, őt például a, hát a gazdasági elit az úgy, úgy támadta, hogy, hogy, hogy ő a házból prédikált osztálygyűlöletet terjeszt ezáltal. Úristen! Tehát, azt is mondták róla, hogy ő fel akarja számolni a kapitalizmust, ő meg akarja szüntetni a kapitalizmust, mert hiszen ő egy kommunista. Tehát minden, mind, tényleg a végsőkig elmentek Roosevelt -el szemben, aki egyébként éppen kirántotta a válságból az országukat. Olyanokat írtak a, a magazinok, hogy a újságírónak fel kell ismerni a fasizmus bizonyos ősi erényeit, akár divatosak ezek az eszmék abban az országban, ahol él, akár nem. Hát akkor a, akkor a, az, a gazdasági elit, illetve a média az egyértelműen elfordult roosevelt -től. nyilvánvalóan nem fordultak a, a kollektivizmust hirdető ö, kommunizmus felé, hanem fordultak a fasizmus felé, ami, amit, ami a tőkét messze menőkük tiszteletben tartja, sőt a nagy tőkét tartja, csak igazán tiszteletben. Na jó, hát ez a félelmetes, hogy Roosevelt és a New Deal semmi mást nem célzott, mint egy program végrehajtását, amely program nyomán az a multinacionális cégeknek a világuralma stabilizálható. Tehát Roosevelt nem akart mást csak létrehozni egy olyan gazdasági ami környezetet, fenntartható. ami fenntartható és működtethető hosszú évtizedeken keresztül. Tehát egy olyan rendszert akart létrehozni, ahol ezek a multik, ezek, ezek nem sodródnak bele olyan válságokba, mint 29-33-ban. És ezek a multik inkább ragaszkodtak a válsághoz, sem mint az állami ellenőrzéshez. Tehát az omnipotenciájuknak olyan tébolyult módon voltak a hívei és az elkötelezettjei, hogy ők bármit megtehessenek, hogy az állam beavatkozását, abba, amit ők csinálnak, olyan mértékben nem voltak hajlandóak elfogadni, hogy inkább a válság, sőt inkább a fasizmus. Sem, mint az. Olyan, olyannyira választották inkább a fasizmust, hogy, hogy a legtöbb, illetve, na, nem a legtöbb, de nagy amerikai cégek nagyon komolyan támogatták a náci Németországot illetve Mussolini országot. Csak néhány példát, csak néhány példát például én. a General Motors, aki, a, ami ma is gyárt egyébként autókat. Opel, amerikai cég. Opel név alatt mi magunk is furikázunk autókkal, ti, ti nagyon sokan hallgattak minket most Opel autókban, ők például fegyvergyára alakították a General Motors gyárait, és olyan termékeket állítottak elő, amikkel Lengyelország, Franciaország lerohanását segítették elő a náciknak. A Szovjetunió elleni háborúban használták blitz teherautókat, de repülég, repülőgép motorokat is gyártottak a Luftwaffe-nak. Hmm. Hát attól függően, hogy éppen mire volt szüksége a náciknak. De a, említhetjük akár az IBM-et is. A, még, még a General Motorshoz még annyit hagyták hozzá, hogy a General Motors nemrégiben még azzal kérkedett reklámjaiban, hogy ők kövezték ki a második világháborúban a győzelemhez vezető utat. Hát ez lehet, de azt hiszem, hogy mindkét oldalon. Tehát ők két lóra tettek, biztonság, kedvéért, biztonság kedvéért, hogyha éppen a náci Németország nyerte volna meg a háborút, akkor ezt a reklámot ma szintén játszhatnák, mert igaz ha. lenne ugyanígy. De említhetjük akár a coca is, amely a Fanta nevű termékével robbant be a német piacra. A szőke kóla, hát Ez ugye ami... az árja embernek szőke van szüksége. Ezt, ezt érdemes tudni egyébként, hogy a coca cola a náci változata a Fanta, mivel hogy a Németországban, amely, hát hogy is mondjam, eléggé ellenszemvezett a náci-németország, a dekadens amerikai imperialista, kapitalista stb. Tehát, hogy ezek, ezzel szemben a náci-németország egy, egy, egy sokkal határozottabb, keményebb, egyenesebb gerincű fajiságot képviselt, és azt gondolom, hogy a Coca-Cola, amelyik egyébként emblematikusan az amerikai Egyesült Államoknak a szimbóluma, nem nagyon festett volna jól az áriak kezekben. És ezért aztán a Coca-Cola is gondolt egyet, felismerve ezt, és piacra dobta a fontát. De, de említhetnénk például az, az IBM-et. Amit az előbb mondtál, IBM számítógépet is sokan használunk. Na hát, az IBM, na hát az IBM az már egy másik kategória, mint a GM, meg egy másik kategória, mint a Coca-Cola, mert ők tételesen és konkrétan bűrészesek a holokausztban. Tehát itt nem, az ő esetükben nem arról van szó, hogy szőke gyártottak, na! Meg nem is arról van szó, hogy Na, repülőgép motorokat gyártottak, hanem ott náluk arról van szó, hogy az ő korai kezdeti kompjútereikkel, ez ilyen rendszer volt, tartották számon azt, hogy éppen hány zsidót deportáltak, és hány zsidó érkezett meg a koncentrációs táborokba, illetve homoszexuális, illetve cigány, illetve politikai. Ö, olyannyira, hogy az IBM egyébként akkoriban, ezek a gépek akkor még ugye nagyon bonyolultak voltak, nem akárki tudta őket kezelni, tehát ők nem pusztán eladták a náci Németországnak a gépeiket, hanem szervíz lehetőséget is biztosítottak, tehát rendszeres szervizzel látták el őket, ami azt jelentette, hogy Amerikából IBM-es szerelők érkeztek a, akár a német haláltáborokba, hmm. és ott rendbe rakták a gépeket, hogyha valamilyen meghibásodás volt. Ők aztán pontosan tudták, hogy a németek mire használják az IBM gépjeit, és nem érdekelt őket, és miért nem érdekelt őket, mert fantasztikusan jó üzlet volt számukra. Ennyit ezekről, a, ezekről az egyébként nagyon felelős és, és tudatos cégekről. Most a cégekről azt kell tudni, én ez meggyőződésem, hogy a cégek azok nem gonoszak. A cégek nem rosszak. A valaki rossz, Egyébként azt az úgy, úgy hívjuk, hogy, hogy immorális. És ez szerintem fontos tisztázni. Az immorális, az rendelkezik egyfajta értékrendel, és a jó és rossz közül egy tudatos döntés nyomán, egy erkölcsi döntés nyomán a rosszat választja. Azt mondja, hogy én rossz leszek, mert nekem ez így jobban kifizetődik. Ez, ez erre mondjuk azt, hogy valaki immorális. Én azt gondolom, hogy a cégek azok nem immorálisak, vagyis gonoszak, vagy rosszak, a cégek amorálisak. Vagyis morál nélküliek. Nem létezik számukra jó és rossz. Nem létezik számukra erkölcsiség. Nem gondolkodnak ilyen kategóriában. Csak üzletileg gondolkodnak jóban és rosszban, tehát ő számukra a jó, az, jó, jó a... üzlet volt a nácikkal üzletelni, legfeljebb veszélyes üzlet, mert ha megszagolják és mondjuk tegyük fel, vagy kiszagolják az emberek, és mondjuk ellen, ellenérzéseik támadnak, akkor az, az már üzletileg rossz. Tehát ők egy kockázatot elemeztek, hogy megéri vagy nem éri meg. Úgy kell elképzelni a multikat, mint egy számítógép, a gép, az úgy gondolkodik, hogy vagy nulla, vagy egy. Hogyha jól tudom. Hogy ez így működik. Hogy nulla, vagy egy. Tehát, hogy ebben a... Hogy, hogy hívják ezt így... Igen, mi? igen, vagy nem. Ez a két, Igen, kettes számrendszer, igen. ez bináris. Binál, bináris? Igen, igen. Na, szóval így gondolkodik. Tehát én azt gondolom, hogy a multi is ilyen. Tehát vagy nulla dollár, ez a rossz, vagy egy dollár, ez a jó. És a nulla egy, nulla egy, egy, egy, egy nulla nulla egy, egy, nulla... Tehát, hogy így igazából egy ilyen kódból áll össze egy multinak az értékrendje. Tehát, vagy kapok pénzt, az a rossz, vagy, ne, vagy, vagy nem kapok, és az a rossz, vagy kapok, és az a jó. És ennyi. És ennél nem terjednek tovább. És éppen ezért nagyon nagy kár rájuk bízni a földet, mert így fogják elkártyázni. Nem fogja őket érdekelni. Nem, Tehát igazából az az érdekes, hogy a, hogy a cégek nem fognak leállni például az olajról, vagy a földgázról, vagy a szénről, mert gazdasági érdekük, hogy náljanak álljanak le róla. Tehát, még hogyha elpusztítják saját létfeltételeiket is, akkor is megmaradnak az olajnál és a gáznál, mert jó biznisz. Akkor nem lesz jó biznisz, hogyha mi azt mondjuk, hogy nem veszek olyan terméket, ami mondjuk ami ezt használja. Tehát nem veszek ilyen autót, hanem veszem a másikat, vagy azt mondom, hogy nem, nem, nem használom ennek vagy annak a cégnek a termékét, ezért meg azért. És hogyha ez tömegesen jelenik meg, akkor, akkor a cégek egyszer váltani fognak. Tehát nem, nem a piac fogja szabályozni önmagát azáltal, hogy, hogy jaj, felismertük, hogy elpusztítjuk a bolygót. Ilyet nem fognak mondani, hanem azt fogják mondani, hogy kevesebbet adunk el azóta, amióta az emberek nem akarják megvenni azért, mert benzines. Na akkor lesz változás. Ne vásd az IBM-et! Jó, drága, és amikor eladjuk, több rajta az x százalék haszon, mint egy olcsó észeren. De ezért jó az MS is. Egy 8K-s Linuxon nincs haszon, de már egy 40K-s XP-vel érdemes foglalkozni. Ilyen és ilyen eseget kapunk. Mi. Az, az elmélyült értése annak, amit mi próbálunk hmm. valamilyen módon keresztül vinni a, az éteren az mindenképpen megható.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 Nem említitek meg a gulágokat segítő cégeket? Jó, ez mindent elmond. Tehát amikor a cégekről beszélünk, és így mellesleg, tehát így, így példagyanánt felmutatva az, hogy hogyan is működnek meg, mennyire nincsenek semmire se így felhozzuk a holokausztot, akkor így rögtön mi ugrik be, hogy már megint a náciznak, de mi nem komcsiznak? Tehát így, így nem, meg kell érteni, hogy most nem a nácikról volt szó, most a cégekről volt szó, és egy példaként így fölmerült a... Ne említjük meg a gulágokat segítő cégeket, hát ez a Szovjetunió nevű nagy multinacionális vállalkozás volt, ez egyébként tényleg multinacionális volt. Internacionális <gül> internacionális volt. Igen, internacionális vállalkozás de nem az a félelmetes egyébként, hogy ez, ennél a témánál is mi esik le az embereknek, hogy ö, a, a, nem csak a, a faszistákat, hanem a kommunistákat is, ma mondjátok! De nem, nem egységes. Tehát te... nem hiszem el, hogy tényleg idáig láttok. Már megint ez nem minden. De tényleg ennyit tudtok hogy fogni a világból, hogyha, hogyha szóba jön az, hogy náci, akkor rögtön komcsizni kell, mert ez egy kiegyensúlyozatlan és tísi bolsevik diktatopra győző <gül> propaganda. Hát, hát hagyjuk már komolyan. De olyan elképesztő. És akkor itt van egy ilyen SMS. Érdekes. Minden témából a holokakakánál köttök ki. Ne ott a Biztos, hogy egyelőre ott tartunk, mert éppen hogy elkezdtük a cégek túlhatalmát tárgyalni, és ez is bele Igen, történetesen. Érdekes módon ezek a cégek nem támogatták a másik rendszert, hogy azt a rendszert, amelyik éppen az ő hatalmukat akarta megszüntetni, hanem történetesen a fasizmus támogattat. Na hát, most ez jó, és egyébként, egyébként, meg. egyébként meg, ha tegyük fel, kikötünk <hül> a holokausznál, hogy az rossz, akkor szerinted ezzel mi a baj? De most tényleg, <hül> tehát Kik kellett lehet azokat az ember, vagy mi, de most komolyan nem ért, ért, érteketettek. Jó, rendben van, unyátok, mert a csapból is ezt folyik, ezt mondjuk mondhatod, de az, hogy ez baj, hogy beszélünk róla, azt azért nem De, nem, de nem is róla beszélünk, másról beszélünk, csak példaként fölhoztuk, érted? De nem a valókasszról van szó. Szóval a cégek. Világurom maradt törésében a holokauszt, illetve a náci Németország segítése csak egy epizód volt ők. Nem kötelezhetik el magukat a nácik mellett egyébként. Mint Leszart, soha ha senki mellett nem kötelezhetik el magukat? Leszarták nincsenek ideológiáik, ők csak pénzt akartak keresni, és a nácikkal történetesen lehetett sok pénzt keresni. Na, hát most egyébként a háború az mindig jó befektetés. Tehát a háború az az mindig egy jó befektetés. Hát annak, aki megnyeri, annak mindenképpen. Hát egy cég nem tudja elveszteni. Az is igaz. Tehát, ha az áruljátetet <gül> adobta, akkor neki már <gül> igazálja. A töltény, amit kilőnek, azért ő megkapja a pénzét, érted? Tök mindegy, hogy melyik fél győz végül. A lényeg, hogy, hogy az, a, ezek a multinacionális cégek, ezek tovább mentek, ezek nem pusztán támogatták Adolf Hitlernek a háborús gépezetét, illetve a holokausztot konkrétan, hanem ennél tovább is mentnek, és megpróbáltak elnököt buktatni az amerikai Egyesült Államokban. Erről viszonylag kevesen tudnak nem is akár, hogy próbáltak elnököt buktatni, mert próbáltak már ott elnököket buktatni, de ők konkrétan egy fasiszta pucsot terveztek. Tehát nagy multik, kitalálták, hogy nem jó nekünk ez a Roosevelt gyerek, mert ez a Roosevelt, ez, ez ilyen nagyon balos szagú dolgokat csinál. Egy jó fasiszta a akkor, akkor Tudni kell, hogy azért akkor mondjuk 37-ben a fasizmus meg a nácizmus még nem volt olyan, olyan szinten lejáratott ideológia, tehát akkor az még egy, akár még egy lehetséges egy gyorsen, működő... Képves az egy versenyképes modell volt. Tehát az akkori világ úgy nézett ki, hogy volt három modell, amely versenyzett azért, hogy világuralmat szerezzen. Az egyik az a bolsevizmus volt, ugye ezt a múltik eleve elutasították. A másik az a fasizmus volt. Tehát Európában nagyon sikeres modell volt a fasizmus. Hát egy csomó államot tudunk mondani, Spanyolországot, Olaszországot, Németországot, ahol ezt működtették, és nagyon-nagyon-nagyon sikeresen működött. Tehát hogy legalábbis akkor rabbi... tűnt, ez, ez úgy, úgy tűnt, hogy ez egy versenyképes modell Ö, és, az hát volt a liberális, és hát volt a liberális demokrácia. Ö, és a multik azok igazából fél a fasizmusban, fél a nyugati liberális demokráciákban álltak, és hát így ö, egy, néha egyik lábukra a másikra álltak, léptek át, hogy, hogy így melyik, melyik lehetne az, amelyik stabilabban megtartja. Igazából a volt nekik a liberális demokrácia, csak amikor Roosevelt elkezdte fenyíteni, tehát úgy, úgy elég komolyan kezdték nyírválni a jogaikat, Na az, az nem tetszett, és akkor azt mondták, hogy jó át a bobosevizmust nem választhatjuk, mert ugye ellenünk van, tehát akkor kénytelenek vagyunk fasizmust választani, akkor csináljunk egy fasiszta pucsot az USA-ban, Mi uh -huh. elég, elég meredeken hangzik. Nem? Ez egy, ez konkrétan szerveződött ez a pucs, egy a pucsba, uh -huh. egy az összeesküvésbe beszervezett állam, konkrétan ténylegesen állami tisztviselő leplezte le. Egyébként... Hogy érdekesebb legyen, hogy kik voltak benne, mondjuk sok cég, aki, aki, amik ebben szerepeltek, mit nem ismerik, de mondjuk a Goodyear-t azt igen. Tehát a Goodyear az ugye autógumikat gyárt, azt úgy általában mindenki ismeri. A Goodyear, a Goodyear is támogat, ez egy közismert cég. Aha, tehát a Goodyear az amerikai Egyesült Államokban de annak érdekében, hogy Roosevelt, Demo aki a demokratikusan választott amerikai elnök volt, megbuktassák, és egy fasziszta pucsot hívjanak életre az Egyesült államokban. Erre kiszemeltek egy, egy tábornokot, egy, egy, aki már többször bizonyított, hogy mindig is republikánus volt, és egyébként többször bizonyította, hogy mennyire... Elkötelezett ö, a múlt Igen ikna. És, és milyen, nem, hogy milyen hazafi. Mm -mm. Ez, a, ez az ember egyébként, ez a Butler tábornok, annyira nem érdekeket -e őt a, a, a, a gazdaság, meg a cégek, ő egyszerűen csak katona volt, ő ha? végrehajtotta a parancsot, amit adtak neki, azt jól hajtotta végre. Ezért is szemelték ki. Uh, viszont visz az volt a probléma, hogy nem vállalta el. Tehát később azért úgy kezdett neki leesni, hogy őt akarják felhasználni, és, és visszautasította többször is, de nagyon sokszor megkesték, nagyon sok millió dollárt ajánlottak neki, és nem vállalta el. Uh, szerintem minden egyébként túl tovább léphetünk, mert innen aztán következett a második világháború, ami, ami lényegében uh, egy gazdasági uh, háború is volt érteltem Ahol viszont a, a fasizmus, nácizmus bebizonyította, hogy zsákutca tehát, hogy olyasmi volt, egy kicsit az a kapitalizmusból nőtt ki, és olyasmi volt, mint mintha felgyorsítottan játszaná le azt a, azt a Zuhanást, amit egyébként ez a mi általunk liberális demokráciának nevezett modell. Mi egyre kevésbé is, liberális és egyre kevésbé demokratikus. És nevezet, egyre inkább fasiztoid. És egyre jobban fasizálódik. Az az érdekes egyébként, hogy soha nem tudjuk meg, és erre már soha nem fogunk tudni magyarázatot vagy utolsó igazolást szerezni, hogy ez történelmi törvényszerűség volt-e, hogy egyszerűen betudható Adolf Hitlernek. Tehát nem lehet igazából tudni, hogy mi lett volna a fasizmus kifutása Adolf Hitler nélkül. Hát Adolf Hitlerrel egy haláltáncává vált ez a fasizmus, tehát gyakorlatilag egy ő egy dupla vagy semmit játszott, ami nem jött be neki végül. Egyébként úgy gondolom, hogy nem is különösebben jöhetett be neki, tehát Hát alapvető hibákat vétett, de mondjuk szerintem igen. erről megint lehetne egy másik. Ez, műsor. Egy, ez egy nagyon másik műsornak a témája egyébként. De mondjuk, nem lehet mondjuk ha, egy, egy, ha egy, egy mondatban kell mondom, szerintem a legnagyobb hibát az a Keleti front megnyitásával követte el. Meg ahogyan megnyitotta a Keleti frontot, tehát hogy elharmadott há, A, elharmadolta három, a <laughs> hogy három, Hát igen, tehát hogy így három, három különböző hadsereggel támadott egyszerre, tehát ez a De, mindegy, működött, de a lényeg az hogy, sem teljesen a lényeg az, működött, hogy, hogy egész mindegy, mentek a dolgai, amíg a csak Nyugat Európát tarolta le, és nagyon nagyot hibázott Szovjetunió. Bár kellettek neki nyersanyagok De mondjuk ezen lépjünk túl Mert most ne, igazából nem a második velkából És ne Adolf Hitlerről szóljon a műsor Hogyha egy mód van akkor is kéne Ha magával nem törődik És már belenyugodott a világ pusztulásába Akkor se legyen önző Jegyezzen az apokalipszis RT papírjaiból Gyermekének, unokájának Időt ajándék A globalizáció korából az kérdezi tőlünk Árpád. Miért vontok párhuzamot a nacionalizmus és a fasizmus között, kérdezi Árpád. A nacionalizmus szót ki sem Ez szánkó. a szó, ez most hangzott el először a műsorban. Folytassuk. A, a háborút követte a, a valamiféle uh, rendeződés és, és nyugalmi állapot uh, felvétele, annak ellenére, hogy hidegháború volt, és mégis a, a, a nyúti ny ny demokráciák egész jól tudtak működni, talán pont azért, mert volt velük szemben egy, egy, egy, egy kiáltott rendszer, de amikor ez megölt a rendszerváltáskor, ami végig söpört a keleti blokkon, és összeomlott az összes államszocialista vagy államkapitalista rendszer, akkor, akkor ránk szabadult a, a globális neoliberalizmus, ami, ami már egy egészen más tészta. Tehát itt, itt aztán már tényleg minden játszik, és itt jön az, hogy, hogy mindent privatizálni. Tehát a, a 60-as, 70-es, 80-as években nyugaton sem privatizáltak. Megvolt a magánszektor, megvolt az állami szektor, megvolt a közféra. Ma mindenhol a világon mindent privatizálnak. Erről már beszéltünk a műsor a víz kapcsán, de mondjuk ide tartozik az oktatás privatizációja is, amiben megint csak az Egyesült Államok jár élen. Ö, ott az Valahogy úgy lett kikényszerítve ez, vagy úgy kényszerítették ki, hogy, hogy a, a nagy cégeknek, hát ugye nagyon erős a lobby tevékenységük, ami valószínűleg korrupciót jelent, ha magyarra fordítjuk, és, vagy zsarolást, és ö, egyszerűen adócsökkentéseket el tudnak érni. És miután az állam adót csökkent, hát csökkennek a bevételei, akkor viszont ö, addig ö, könnyebben... Ö, szponzorált tevékenységeket már nem tud vállalni, vagy finanszírozott tevékenységeket. Tehát például az oktatás, az egészségügy, ezek sérülnek, ezeknek a minősége romlik, hiszen nincs rá annyi pénz. Miért nincs? Mert adót csökkentettek, az adó a cégeknél maradt. Erre az a megoldás a, a neoliberális gazdasági modellben, hogy akkor majd a cégek segítenek a, az oktatásban. Tehát érdekes módon az a pénz, amit elvettek a köztől, azt a cégek úgy adják vissza, hát nem adják vissza, de úgy, úgy lépnek fel azzal a pénzzel a birtokukban, mintha jótékonykodnának, hogy akkor ők kihúzzák a szarból az oktatást. <gül> de ennek ára van. Ennek az, az ára, hogy például privatizálnak iskolákat. A privatizált iskolákban megint csak a profita fontos. Tehát az a lényeg, hogy jól hatékonyan, olajozottan, alacsony rezsivel működjön egy iskola, és akkor azt találták ki, Amerikában ez működik is, hogy kirugdostak egy csomó embert, tehát nem a tanárokat, de tanárok számát is egyébként lecsökkentették, de olyan kiszolgáló személyzetet, akik így mit olyan mindenféle adminisztrációs munkát végeznek az iskolában, és mit találtak ki, hogy kik fogják ezt elvégezni? A diákok. Tehát a diákoknak ez milyen jó lesz egy gyakorlat, hogy ők majd bepögyögik a vizsgaeredményeket, meg hogy, hogy hány kiló kefir maradt a raktárban, meg hogy a tornacipők azok mennyire koptak el. Tehát ezeket a dolgokat ők fogják összesíteni. A diákok, akik tanulni járnak az iskolába, azokkal végeztetik el az adminisztrációs munkát. Ez zseniális, hiszen azok nem kérdezettek. és pénzt hogy Ilyen szinten van ez... ez a profitorientált iskolákban, az Egyesült Államokban. De hát a... ez már maga a diák munka, de inkább úgy mondanám, hogy munka. A, a privatizációval kapcsolatban, mármint az oktatás privatizációjával kapcsolatban, fontos megemlíteni egyébként a, a tankönyv nyomtatásának, a tankönyv gyártásának, a tankönyv forgalmazásának a privatizációját is. Hát igen, itt megint ez a helyzet, adócsökkentés miatt kevesebb a... a, a... A, erre, erre fordítható összeg, ezért megint csak cégek szállnak be, és a cégek úgy szállnak be, hogy például General Electric az, az olyan tankönyveket gyárt, vagy ilyen nyomtat ö, alsós ö, diákoknak az usa amiben az szerepel, hogy a, a tarvágás, az erdők tarvágása, azaz teljes kirtás az jó, mert az ajnövényzet ilyenkor felpestül, megtelik életkel, hiszen a napfény, a napfény ez végre eljut a föld felszínére, és nem állítják meg azok a csúnya, gonosz fák. Na jó, hát erről van szó, a tarvágás, az azt kell tudni, hogy ez nem az a fajta a, a, a feldolgozása a fának, amikor erdőgazdálkodás folyik, tehát, hogy kivágunk egy fát, de meghagyunk egy másikat, és a kivágott fának a helyén ültetünk egy palántát. Tehát, hogy így folyamatosan gondozzuk az erdőt, és a nagyobb és jól feldolgozható fákat azokat kivágjuk, és a helyükre ültetünk. A tarvágás az azt jelenti, hogy egy erdőn keresztül megyünk, és leírtjuk, és az egész fát egyszerre feldolgozzuk és eladjuk. És egyébként nem csak erről van szó, hogy valami őrültséget tanítanak meg a gyerekeknek, hanem arról, hogy aki, aki az oktatást birtokolja, az a jövőt birtokolja, az a tömegeket birtokolja, hiszen a gyerekek fejébe, hogyha a kellő ö, alapossággal és elég korán ültetnek el ö, őrült eszméket, akkor abban hinni fognak. Tehát, amit az ember az iskolában tanul, arra úgy gondol, hogy az igaz. Tehát a General Electric az tananyaggá tette azt a kijelentést, hogy az, a tarvágást, az erdők komplet kiírtása az jót tesz a növényzetek, jó a természetnek. Tehát hasonlóan járt el egyébként a, jól emlékszem, az ExxonMobile. Az ExxonMobile Exxon, Exxon nevű olajcég, amely azt tanítja, tehát az ő általa könyvekben az szerepel, hogy a globális felmelegedést azt nem az emberi tevékenység okozza, valamint tulajdonképpen azt írják, hogy a szindioxid, a légkörszindioxid tartalma az jó ha a... növekszik, az jó. Minél a... több széndiokszid, annál jobb. Tehát a megnő a széndiokszid tartalom a légkörben, az jó, az, az, az jótékony hatással van az életre. Azért lehet egyébként az a probléma, hogy a, hogy a, a mai politikusok nem, nem ezeken a tankönyveken nevelkedtek. Tehát ők nem tudják, hogy valójában jó az, hogy növekszik a széndiokszid kibocsátásunk. ezért mindenféle ilyen kiotói egyezményekkel próbálják csökkenteni, de tiszta őrültség. Vissza kéne ülniük a harmadikos iskolapadba, elolvasni ezt a környezeti tankönyvet, amiben le van Néir feketén fehéren Mobile olajcég kijelentette, hogy az jó, hogyha tele van a oxigén és akkor ezt végre tudnák, ami politikusaink és nem cselekednének ilyen felelőtlenül, hogy kiútla egyezményben a... kívánja kívánják a szén A, a, jö a jövőnkkel játszanak, de nincs nem őket. Ha az replikázik nekünk, azt írja, hogy náci egyenlő nacionalista, ugye, hogy ő állította azt, hogy mi összemossuk. Nem, a... nem, a náci az nem nacionalistát jelent. a nácit, az... náci azt a nemzeti szocialista német munkáspártra alkalmazták, a nemzeti szocialista ez pedig nem nacionalista, az Na azért tisztázni. Nagyon-nagyon mást jelent, tehát itt van egy kis fogalmi hmm. zavar. Ha már arról beszélünk, hogy az iskolában uh, birtokolják a jövő elméjét és tudatát, és, uh, és gondolatait, vagy legalábbis törekszenek rá, hogy, uh, hogy minél nagyobb uh, rálátásuk, illetve, illetve mert minél szélesebb területek nyíljanak meg a cégek számára, akkor, akkor eljutottunk oda, hogy a gyerekeknek szánt reklámok, hogy például azt is egyébként régebben tiltották, hogy gyerekeknek reklámozzanak, ma szinte minden reklám gyerekeknek szól, vagy gyerekeken keresztül fogja meg a felnőtteket. Vannak azok az autóreklámok, ahol a, a csecsemők vitatkoznak valami nagy kongresszuson, hogy melyik autót kell megvenni. És ha természetesen a General Motorsnak. Hát szerint egyébként nem vagyok benne biztos, de lehet még az is, hogy ennyire a kettő. Igen itt meg kell jegyezni azt, hogy a 8 év alattiaknak a 8 év alatt a gyerekek egyébként nem fogják fel hogy a reklám az reklám, azt hiszik, hogy ez, az ugyanolyan, mint mondjuk a híradó tehát, hogy abban igazságok vannak már persze akkor, hogyha a híradóban egyébként igazságok hangzanak el és az nagyon kemény, tehát a 8 év alatti gyerekeket bombázzák reklámokkal, míg ők pszichológiailag még nem értékel azt a feleségi szintet, hogy egyáltalán felfogják, onnál hogy az jobb. Nem igaz. Hát igaz. Annál alkalmasabbak arra, hogy reklámokat nézzenek. Tehát azt kell megérteni, hogy te arra, hogy reklámot fogyasz, nem az intellektusod által válsz alkalmassá, hanem az intellektusod hiányossága által válsz alkalmassá. Tehát a az, a, de tényleg, tehát hogy, itt arról van szó, hogy minél fiatalabb vagy, minél éretlenebb vagy, minél esendőbb vagy, annál alkalmasabb vagy arra, hogy fogyasszad ezeket a reklámokat. Na most, pontosan erről van szó, a reklámnak nem az a célja, hogy téged kineveljen, sőt. A reklámnak még csak nem is célja, hogy ki ne neveljen. A reklámnak kifejezetten célja az, hogy téged szellemileg intellektuálisan alásson. Tehát, hogy minél mélyebbre tolja le a befogadásnak azt a küszöbét. Értelemszerűen egy gyerek fogikonyabb a reklámokra, mint egy felnőtt. Mi tehát a multinacionális cégek feladata, hogy a felnőtteket is gyermeki sorban, gyermeki intellektuális szinten tartsák? Hogyha néztek reklámokat, hogy a apák azok olyan mértékben infantilisak ezekben a, ezekben a reklámokban általában az anya játssza el a, a, a felelősség teljes szerepet, Tehát ő, t -t tulajdonképpen az anya az egy nagymama vagy anyuka szerepet játszik, az apa pedig olyan, mintha a gyerekének lenne a még kisebb testvére ezt nem figyeltétek meg? Én gondolom, hogy én rendszeresen nézem ezeket a reklámokat, az apa, az olyan halálinfantilis, hogy azt nem lehet leírni. Mindig az anyuka a felelősség Igen. teljes figura Igen. egyébként. Igen. De ő is úgy eljátszadozik azért a gyerekeivel, illetve a férjével, aki tényleg olyan mint egy nagy csecsemű. Érdekes, írja nekünk az SMS író, én is így tanultam a tarvágást. Igen, és hol tanultad ezt? Egy jó kérdés. Én, én úgy tudom, hogy az erdőgazdálkodás az nem abból áll, hogy minden tarra vágunk, hanem persze van olyan, hogy tarra vágnak egyébként, ha kifejezetten előregedett egy erdő, de általában az öreg fákat vágják ki, és, és a fiatalokat folyamatosan hagyják, hogy nőjenek, így biztosítható az, hogy állandóan legyen. Benne. <gül> Nálunk az államigazgatási főiskolán írja az SMS író a tankönyveket az egyik legdrágább kiadónál, mégpedig a HVG-nél nyomtatják, pedig az iskolának van saját nyomdája. Az biztos olcsóbb lenne ez a baj, vele. Mm -hmm. Nem elég gazdaságos, nem pörgeti meg a GDP-t. Ja. Hagy beszéljek egy kicsit a, a reklámokról, mert hogy így, ha már szóba hoztuk, hogy a gyerekeket támadják a reklámok, akkor hogy milyen szinten? De a Lace chips, ezt mindannyian ismerjük, remélem. De az a Coca-Cola, nem, pepsi. Pepsi. Aha, pepsi na, a Lace a pepsi. Chipsnek van egy olyan reklámja, ahol, ahol három fiút látunk. Ketten izgatottan cibáják elő a chipses zacskót a táskájukból, mivel tíz órai szünet van, míg a harmadik srác egy kicsit így zavarban van, neki egy banánja van ugyanis ö, tíz óraira, Ennyi? és ö, nagyon, ö, a két chipses srác az nagyon jól érzi magát, míg a banános srác elkeseredett, hogy ő neki csak ez a banánizott, és nem a lész chips. Nem is állnak vele szóba, tehát a másik kettő kiközösíti őt. Ö, viszont a film Happy end zárul, mert a, a srác el tudja cserélni a banánját egy majommal. Egy zacskó chipsre. Tehát a majomnak odaadja a banánt, ami azt sugolja, hogy egy majom olyan ostoba állat, hogy az, az megeszi a banánt, és odaadja azt a drága chipset a gyereknek. <gül> és végül mindenki boldog, mert a három srácnak így a társadalomba visszailleszkedve egyszerre tudják be, az meg a chipset fogyasztani. Ez <gül> De ez, ez, ez, <gül> ez, ez, ez <gül> lehet. ahhoz egy állati szinten kell lenned, hogy te a, a chips és a banán közül a banánt válaszad. És tehát egy, az, az, az, az, az állat egy, olyan ostó. Az egy ilyen sors tragédia, hogy neked banán jutott 10 tíz óraére, ütöd a szégyen. Nem? De a kikazasítanak. De tényleg kikazasítanak, hogy, hogy nincsen csipsed. Gondolj bele abba, hogy egy ilyen, ilyen, ilyen uh, káros uh, ételt, mint a Chips. tehát ami egy kifejezetten ugye egészségtelen ezt hogy lehet így eladni? Tehát, hogy mit találjanak ki arra, hogy hogy is azért valahogy a gyerekek inkább ezt tegyék, és ne a, ne a zöldséget, gyümölcsöt, amit ele van vitaminokkal, ne legyenek chipset. Hogy-hogy? Hát mondjuk azt, hogy olyan ostoba, mint a, mint a majom. Tehát, hogy alázzuk meg azt a gyereket, féljen attól a szituációtól, ha, hogy ő, ő, ő, ő egyszerűen véletlenül nem chipset tíz óra izik. Hú. Azt írja Stampedli, az erdőgazdálkodással nem kellene foglalkoznotok. Nagyon tájékozatlanok vagytok a témában. Stampedli, hát azért vagyunk mi tájékozatlanok, mert az ilyen szakértők, mint te, nem világosítanak fel minket. Hát akkor írjad meg nekünk, kérlek, hogy mit tudunk rosszul. Ez így nem hozzászólás. Tehát az, hogy hülyék vagytok, nem úgy van, amúgy van. Ez nem hozzászólás. Tehát írjad meg, hogy hogyan van, és én föl fogom olvasni, és akkor mi is okosodunk, plusz a hallgatókat sem visszük rá arra a tévútra, amelyre eddig. És a te nevedet is aranyba, aranykeretbe tudjuk foglalni végre, kedves Tampedli. Van még egy olyan szintén érdekes dolog, amikor, a, amikor iskolában, meg óvodaharsó, illetve óvodahagy nagycsoportosoknál, illetve alsósoknál. Ö, olyan tankönyveket is gyártanak az usa ahol például az emendems cukorkákkal vagy a Csirios gabonapehelyekkel tanítják meg a gyerekeket számolni. Tehát ott van, hogy annyi meg ennyi emendems cukorka, az ennyi meg ennyi. És akkor így a gyerek az ugye mindjárt 3-4-5 vagy 6 évesen már így arra szocializálódik, hogy a számolás az alaptétel az az vagy a Csirioshoz köthető. Tehát világos, miről van szó, hogy a van mondjuk apukám, anyukám és én, így élünk együtt egy családban, az három emendemsz család. Tehát ez a három Mendems, milyen vagyunk, ugye? Tehát igazából ezt, ezt így, ilyen módon lehet értelmezni. Tehát a világnak tulajdonképpen a felfogása, a befogadása, mielőtt még így értelmezni tudnám az engem körülvevő objektumokat, és tudnám azoknak az egyféleségét, vagy sokféleségét valamilyen módon értelmezni, már azt megelőzi az az információ, hogy csoki csokigolyó, finom, édes nyalánk, és a különböző darabok, és azok mind annyi, amennyi. Egyébként elnézést kérek, bocsánatot kérek, nem a General Electric, hanem a Procter Gamble, az aki a tarvágással népszerűsíti saját magát. Tehát bocsánat, még egyszer mondom, hogy a Procter Gamble állítja azt, amit egyébként Stampedli is állít, csak még nem fejtette ki nekünk. Az is érdekes, hogy például az USA-ban iskolákban már vannak külön tévécsatornák, amik egyébként az termekben vetítenek reklámokat, amiket sokszor kötelező megnézni. Uh, méghozzá az USA középiskoláinak 40%-át már bekábelezték, ez a Channel van uh, lobbistái. És uh, ez csak azért érdekes szerintem, mert itt megint arról van szó, hogy nincs pénzük az iskoláknak, és akkor ilyenhez fordulnak. Tehát beengedik a reklámot, nem hogy beengedik, kötelezővé teszik, de benne az osztályteremben. Na most szerintem Magyarországon figyelve a tendenciát, itt is ez, a, ez várható egyébként, hogy forráshiányosak lesznek az iskolák, és valamit ki kell majd találni, és már csak az a kérdés, hogy eljutunk-e mi is erre a szintre, nem tudom, de attól tartok, hogy sajnos ezen az úton járunk. Azt írja Oliver, hogy a, az apa azért hülye mindig a reklámokban, mert a kutatások azt bizonyítják, hogy anya a főgazdasági döntéshozó, apa pedig úgyis hülye, tehát konkrétan. Uh -huh. tehát, hogy, hogy ezt kutatások bizonyítják, hogy, az, hogy, a, hogy a bevásárlásnál, a vásárlásnál az anya az, aki a Egyébként ez nagyon érdekes, hogy a férfiak uralják a világot, ebben azért viszonylag nehéz ezen vitatkozni, tehát azért a fődöntéshozók a világban. Hát azért... meg lehet figyelni, hogy ugyanazért a munkakörért egy férfinak általában magasabb fizetést adnak, tehát Na, hogy ér... ha, csak, ha csak ezt nézzük. Rohadt érdekes egyébként, mert hogyha megnézzük mondjuk a világ legnagyobb cégeinek a vezetőségét, Többségben vannak a férfiak. A is Megnézzük a világ ö, képviseleteinek, tehát népképviseletek, parlamentek, szenátusok, kongresszusoknak az összetételét. Nyomasztó többségben vannak a férfiak. És érdekes módon, tehát a világ döntéshozói férfiak, és érdekes módon a családban, meg a nők a döntéshozók. Tehát a családot azt így, azt így a férfiak Érdekes módon átengedik a nőknek, pedig legalább olyan fontos közeg az életnek, mint a globális döntések. Igen, nem, de mi van akkor, hogyha a globális döntésekben is nők döntenek. Valaki egyszer azt mondta, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Elképzelte az is egyébként, hogy George Bushnak is otthon megfogják a tökét és megmondják neki, hogy mit csináljon, és akkor ő bólogat, hogy igen, a úgy lesz, és aztán majd lerohan egy országot, hiszen ez kérte tőle a felesége. Jó, ez most egy vicc, de. Mi van akkor, ha tényleg bármilyen döntésben ez végül is megjelenik, csak nem nyíltan, nem nyilvánvalóan. A HVG-nek nincs is nyomdája, a Kossuth nyomdánál nyomtat. De van a HVG kiadó, olyan van. Uh -huh. Uh -huh. Nem gond a tarvágás írja Barna, ha előtte, utána helyesen kezelik az erdőt, például bekerítik a területet, stb. Uh -huh. Meg hogyha újra telepítik az erdőt, mert hogyha nem telepítik, akkor a hegy oldalról például a csapadék ugye lemossa a termőtalajt és akkor viszont annyi. szponzorált élet, ehhez mit szólsz? Ez is szintén amerikai dolog. Eljutottak oda Amerikában, hogy ugye nálunk is most már egyre inkább probléma, hogy hogyan, hogyan tanuljanak az emberek tovább. Tehát, hogy, hogy nem mindenki tud -e egy egyetemre vagy főiskolára elhelyezkedni. Vagy fel, nem, nem mindenkit vesznek fel. És erre kitalálták azt, hogy hát akkor, akkor egyes embereknek fizetik az ösztöndiek, a cégek. Ezért csak azt kérik cserébe, hogy a létező összes helyen mondják el, akár tévében, akár iskolai gyűléseken, akár, akár a menzán ebéd közben, hogy őket ez meg ez a cég támogatja. Tehát ő fizeti a tanulmányaikat. Persze, ha ezt nem teszik meg elég szer, elég intenzíven, akkor megszüntetik az ösztöndíjat, és akkor fuss, akkor mehetsz a gettóba vissza, és nem, nem leszel sikeres ember. Mm. És belegondolsz, ez is, ez is olyan, hogy, hogy most mit tudom, mennyit? Mennyi, tehát így pár százezer forintért rabszolgává tesznek, örülj neki, hogy tanulhatsz, és mindenkinek kötelességed elmondani, hogy ezt ez meg ez a cég csinálta veled? Na ez ugyanolyan egyébként. Az az érdekes, hogy mindannyian, amikor indulunk, akkor szponzorált diákok, szponzorált gyerekek vagyunk, mert hogy ugye a szüleink a szponzoraink. Tehát ők fedezik az életünket, nem mi magunk a magunkét, mert még nem vagyunk önfenntartóak. Csak gondolom, hogy az anyád, vagy az apád, az nem szabja feltételéül annak, hogy téged mondjuk... Pénzzel, vagy fizet, vagy az életedet finanszírozza, hogy mindenhol elmondta, hogy ezt is az én drága édesanyámnak anyámnak köszönhetem. Hogyha nincs az én drága édes anyám, akkor most nem foglalhatnám el, el itt a helyemet a negyedikció osztályban, és az a drága finom szendvicsem sem lenne az én arcomban, mert az én drága édesanyám anyám mindezt biztosítja számomra, és csak is ő. Úgyhogy vásároljatok az én drága jó édesanyámnak a boltjában, úgyhogy tiszteljétek, szeresétek az én drága édesió és mindannyian mondjatok egy fohászt ő neki.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 Kaptuk egy SMS-t, amely stampedly szólt. Tudod, Stampedley volt az, aki felelősségre vont, minket, hogy milyen ostobaságokat beszélünk. Stampedly a Procter and gamble dolgozik média referensként. Írta ezt nekünk, és talált ki kiírta? Ozia General Motors-tól. <gül> Megindult a cégek közötti háború? Igen, de Stampedly a, a média referens a Procter Gamble-nél. Úgy van, az ostobaságokat. Szóval, van itt egy nagyon érdekes <gül> SMS, és nagyon igaz. Mi kiírja? Haxli írta Írja Miki, a XX. század elején, hogy a későbbi korok embere önként válik majd rabszolgává, és erre a propagandaminisztériumok nevelnek majd. Jól látta, ezek a propagandaminisztériumok, ezek semmi, ezek nem mások ma, mint ezeknek a cégeknek a kreatív témjai. Illetve a, a cégek... média, amiket viszont ezek a cégek uralnak. Hát igen, tehát <höhö> konkrétan akik ezeket a reklámokat, akik ezeket a kampányokat tervezik, ők a propagandaminisztériumok, ők hirdetik a mi számunkra azt, hogy fogyasszunk, Én és igen, még Komoly összefonódás mit... van, mert a, a Disney például, akit mi leginkább úgy ismerünk, mint egy ilyen szórakoztató céget, az nagyon komolyan ö, bele elmélyedt a propagandában. Tehát ők például a háborúban a, csináltak olyan rajzfilmet, ahol Donát Kacsa a náciknak dolgozik, és nagyon szörnyen kizsákmányolják, és szörnyű, rossz neki a munkája, mert állandóan fegyvereket kell gyártania, és aztán végül valahogy felszabadítja önmagát. Meg nem tudom, talán Lipcse, vagy nem tudom, melyik város bombázásáról is csináltak rajzfilmet, ahol gyönyörűen lángol Németország. Tehát ott azért gyönyörű, szép dolgokat volt képes elkövetni a Disney. Továbbá mondjuk az ABC News nevű csatornának is a tulajdonosa a Disney és sikerült is több alkalommal megakadályozniuk, hogy oknyomozó riportokban a Disney cég nevét megemlítsék. Dr. Várda Ágnes írt egy meglehetősen feminista hangulatú SMS-t, azt írja, anya dolgozik otthon, és apám nevét viselem. És ez mit, mit Hát a férfi és nő vonatkozásában. A férfi a világot akarja uralni, a nő csak a férfit. Csak a olvassak még egyet. A férfi a fej, a nő a nyak. Azt Minden... hogy az írás. De nem, azt írják egyébként, hogy, hogy anyát könnye, könnyebb behűíteni a reklámokat. Azt írja, hogy Zsola írja. Anyád könnyebben lehet befűzni, hogy fasságokat vegyen, mint apát. Biztos Na, ez, biztos ez, mert mondjuk apa is simán megveszi a, a, a, akármilyen sörét, egyébként hát, nem érdekel. Aztán apa kocsit hajt, tudod. Apa hogy hajtod a kocsit, ez borzasztó. Így van. Tehát lényeg az, hogy szerintem a férfiakat ugyanúgy meg lehet hűíteni, csak más típusú reklámokkal és más típusú termékekkel. Na, hát tehát például az bankokat, meg befektetési vízi hiteleket, meg itt én azok tudja, hogy apának szólnak, nem? Az... És akkor egyébként meg is jelenik, ha nem tudom, melyik banknak a reklámja volt az, ahol így a nyúszó az a szerencsétlen nyomorult félre, De és, és ott is előadta, hogy ő majd ezt ő eldönti. Tehát ő, ő, ő a apu majd megmondja, hogy. Ja, de olyan szánalmas, de olyan szánalmas, hogy tök nyilvánvalóan nem képes dönteni még arról hogy milyen szoknit vegyen. És akkor így, így jó, tudjuk apa, tehát apának kell az illúzió, hogy azt higye ő dönt, de valójában anya dönt. És akkor tulajdonképpen az egész családmodellt így kiszolgáltatjuk a fogyasztónak, és így összekacsintuk a fogyasztóval, hogy tudjuk mi, hogy ez hogy megy, de hát higye azt apa, mert az neki úgy jó. Egyébként, ha már bankokról van szó, és reklámokról, akkor van még egy reklám ami talán nem is tudom, nem, nem, nem ugrik be megint csak, hogy melyik bank érdekes, eh, ahol meg arról van szó, hogy találkoznak, ugye rég nem látott ismerősök az utcán, és hogy szia, hogy vagytok, és elkezdenek valami banknak a nem tudom, legújabb ö, befektetési lehetőségéről, vagy, vagy, vagy kölcsöneiről beszélni, és ez valami olyan szinten megalázó, hogy embereket ma így, így tartanak számon bankok, tehát hogy te egy ilyen féreg vagy, aki a találkozik egy régi ismerősével, akkor nincs más témája, csak az, hogy a bankban most milyen hitelt lehet felvenni. Na látjátok, írja a stampedli, kapizsgáljátok, a tarvágást újra telepítik, és oké, okay, csak, csak ezt úgy kell kihúzni belőletek. Hát már hát tanulunk már, tanulunk Most már, már mindenkit minden üdvözlünk a Procter gamble -nél. de nem az az érdekes egyébként, hogy én például úgy tudom, hogy megényi területek tűnnek el minden egyes nap a föld, föld golyóról, amik erdőségek voltak, és tarvágás áldozat. valahogy nem telepítik újra. És érdekes módon nem tudok arról, hogy megyényi területeket telepítenek újra naponta. De az, hogy rosszak az értesülések. Meg hogy miért nem? Mert drága dolog, mert a, a csemetéket előtetni, az drága. De kivágni az jó biznisz. tehát valaki más előtette, vagy úgy volt mindig is. A lényeg az, hogy mi azokat, a, mi azokat felzabáljuk ezeket a lehetőségeinket, és aztán nem foglalkozunk azzal, hogy milyen utánunk, majd az lesz De az özönség. Most akárunk. figyelj, ültessek fákat, hát mire azok a fák kinőnek, talán a versenytársam persze, lesz, hát az, aki kivágja persze, őket. Hát Nem, mert egy, nagyon -nagyon csomó kiadás, tehát nekem az, hol, nekem az hol üzlet, hogy én ültetek ez a baj, hogy alapvetően egy, egy elmozgatjam a világot, és az a, a profit. Tehát, hogy nekem nem üzlet ültetni. De miért nem üzlet? Tehát nem üzlet oxigént lélegezni? Ez, ez, ez nem üzlet? Tehát nem jó befektetés fát ültetni, és aztán levegőt lélegezni? Nem értem az embereket. Térünk talán rá Kínára, az is az érdekes téma, hogy ha már ott tartunk, hogy a, hogy a a cégek világhatalomra törnek, ami most már úgy elég nyilvánvaló, hogy legalábbis remélem, hogy az elmúlt másfél óra alatt azért idáig eljutottunk, hogy ezt tisztázhatjuk, akkor, akkor nem lehet kihagyni Kínát, ami egy elképesztően nagy ország, mind, mind azért, mert ott rengeteget lehet termelni, nagyon-nagyon olcsón, mind pedig azért, mert előbb-utóbb egy hatalmas felvevő piacá is válik. Kína például nagyon, nagyon kritikus a kapitalizmussal kapcsolatban, és nagyon óvatosan engedte be az országába a cégeket. Például amerikai filmekből évente tizet lehet levetíteni, tehát ők kiválasztja egy tanács, hogy mik azok a filmek, amiket lehet vetíteni. Így aztán na mondjuk azért ez egy másfélmilliárdos piac, tehát aki ott vetít, annak igen nagy esélye van arra, hogy nagyot kasszáljon. Akármi is legyen, azt hiszen mondjuk a tíz között van. És lehetséges, hogy nem a vörös sarok című című Richard Gere film lesz az, egy Kínában játszódik, és Richard Gere-t megkurcolják, meg, mit tudom, meg megvádolják, meg itt én ilyen, fú, és nem is a nem mentéri uh, vérengzések uh, tényfeltáró uh, dokumentumfilmi készült ilyen egyébként? nem, de egyébként készült, csak mondjuk nem tehát ha az, hogy Kínában ilyet nem vetítenek, az tény uh, de akár mondjuk volt egy film, ami a Dalai Láma életrajza vagy a Dalai Lámáról szól, hát azt sem lehet levetíteni értelemszerűen mert hogy, ugye, mert hogy államellenes az a, az a jó ember. Igen. És innentől kezdve viszont a következőt lehet mondani, hogy Kína cenzúrázza a világot. Hogy Kína, mivel a hatalmas piac, ezért. Alkalmas arra, hogy, hogy, a, hogy a filmeket úgy írják meg, hogy megfeleljen nekik. Magyarul már egy olyan cenzúra beépül a rendszerbe, amit nem is kell igazán hogy kényszeríteni. Hogy legalábbis minden stúdió egy évben egy filmet legalább készítsen Kínának. Igen, Tehát amiben nyilván, nem minden filmen, nyilván van olyan film, amit úgy készítenek el, hogy ez Kínának úgy sem fog kelleni, úgy csináljuk meg, hogy itt nyugaton fusson. De nem engedheti meg lassan már egyetlen stúdió sem, hogy évente legalább egy filmet ne készítsen Kínának. Így, így, így ez azt jelenti, hogy nagyon ügyelni kell arra ezeknél a filmstudióknál, hogy, hogy nehogy véletlenül rossz színben tűnjön fel a filmükben Kína, mert akkor kiesik abból a tízből, és más filmét fogják vetíteni. Sőt, hát könnyen lehet, hogyha egy stúdió nagyon kritikus Kínával, akkor az ő egyéb amúgy kína-kompatibilis filmjeit sem fogja vetíteni Kína, pontosan azért, mert ez a stúdió ez ellenszembez Kínával. Kína akkor a gazdasági hatalom, hogy ezt egy stúdió egyszerűen nem engedheti meg magának. Ilyen módon elmondhatjuk, hogy hosszú távon Hollywood nem mehet szembe Kínával. Nem nagyon engedheti meg, hogy olyan hangulatú filmeket készítsen, amelyek a kínai rendszerrel legalábbis ellenszembeznek. Uh, ugyanígy járt a Google, amiről már a múltkor is beszéltünk, akik, akiknek pedig azt, azt ajánlotta fel a kínai kormány, hogy cenzúrázzák a kereséseket. Tehát, hogyha beírsz bizonyos keresőszavakat a Google-ben, Kínában, Google-be, <coughs> akkor arra nem jönnek ki találatok. Ami még rosszabb esetleg egy, egy kis e-mail megy mondjuk a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz Kínában, hogy valaki ezekre a szavakra keresett. Hát megkérdezte, megkérdezte a, a kínai kormány a Google-tól, hogy mi is a terv kínai Google? Hmm... Igen, de feltételekkel. És hát azt nem azt mondta, hogy az... nekik ez tulajdonképpen még így is megéri. Igen, most mi csináljunk most, mi csináljunk most? Tehát nem szeretjük mi ezt nagyon, de. Nem hát szeretjük ez a mi a cenzúrát. Nem szeretjük mi a cenzúrát. De a kínai piacról lemaradni, onnan kimaradni. de azt végképp nem szeretjük. Hát tehát a akkor hát cenzúra na, na így néz ki a Google, a Google amelyiknek a, a, az volt a jelmondata, amikor ekkora világhatalomra tettek szert. Hát, talán nincs is akkora hatalom, nincs is akkora információ mennyiség senkinek a birtokába beleértve ide a világ összes titkosszolgálatán. Sőt, a világ összes titkos szolgálatát együttvéve nincsen információ, mennyiség senkinek a birtokában mint a Google-nek. A Google, amikor erre a világ világhatalomra tett szert, ilyen mértékűre, akkor ő, ő, ő, nekik az volt a jelmondatuk, hogy to, to do nothing evil. Tehát semmi, semmi rosszra nem használni ezt a töméntelen hatalmat. És aztán nyira to do nothing evil, hogy most, amikor választaniuk kellett, és had utaljak vissza arra, hogy vajon mi egy cég döntéshozatali mechanizmusában a a meghatározó szemlélet. Amikor választaniuk kellett, hogy cenzúra, ez van az egyik alapban, másik alapban pedig Kína nélküli piac. És ők a cenzúrát választották. Ne, és nem ennek... választhatták, azt kell megérteni, hogy egy piaci szereplő Persze. nem választhatja az erkölcsös, az etikus megoldást. Nem választhatja nem mutatja hát azt, nem adhatja azt Kínának de egy Google. esetben választhatja. Ha a fogyasztóknak olyan bolygottjával találja magát, szembe igen. A, a, igen. Az amely gazdasági döntésem miatt. Igen, ami gazdaságilag irracionális, irracionálisá teszi a cenzúra választását. Tehát amikor azt mondják, hogy nagyon jó lenne vállalni a cenzúrás megoldást, mert rengeteg pénzünk lenne Kínából, Viszont rengeteget buknánk az európai és amerikai piacokon. Többen ezért buknánk, mégsem. Többet buknánk a nyugati piacokon, mint amennyit nyernénk a kínai, a kínai piacon. Tehát itt jön be a fogyasztó felelőssége, mert most már nem magunkat fogyasztónak. De most nem civilek vagyunk, nem polgárok. De ehhez már tudod, hogy mi kéne? Hogy ne google ön keresél, hanem írjad be azt, hogy mit tudom én, Yahoo vagy én nem tudom, milyen keresőt írjál be, ami valószínűleg kevésbé hatékonyan keres neked. Nem vietna, hogy a Google-t használod. Ez van. De tehát kevésbé tenni? hatékony dolgok és elvek, meg lelkiismeret, azért még mindig, hogy mondjam, mit szemben. De veszélyes gondolkodás ez, mert ha ezen a gondolati vonalon indulunk el, akkor eljutunk oda, hogy bűrészesek vagyunk. Bűrészesek vagyunk abban, hogy a Google az, az Kínában egy cenzúrázott rendszert működtet. És, és azért vagyunk, vagyunk ebben bűrészesek, mert hogyha mi bolykottálnánk a Google-t, akkor a Google-nak nem lenne gazdaságilag racionális így dönteni. De most erre mondhatod azt is, hogy te elmész betörni, mert te szegény vagy. És én bűrészes vagyok abban, hogy te elmész betörni, mert ha én adnék neked pénzt, te nem lennél szegény, és nem kéne bűnöznöd. És akkor ilyen módon ez is logikus lehet, de azt gondolom, hogy a google az erkölcstelen döntéseiért nem mi a Google felhasználói viseljük már az erkölcsi felelősséget. Rendben, de az a mi felelősségünk, hogy a világgal mi lesz, már nem háríthatjuk a Google-re, tehát nem várhatjuk el tőlük, hogy egyszerűen az ő... Főleg, mert hiába is várnánk. Az ő vállalatukban, vagy az ő ö, gazdasági struktúráikban egy dologban megodolva a profit iránti vágy és hajsza. Tehát nem várhatjuk el tőlük azt, hogy a profit ellen cselekedjenek, vagy a piaci logika ellen cselekedjenek, mert az ő... Ö, értékrendjükben nem létezik erkölcs. Ezért könnyebb. A... Minekin kell Igen. rászorítani őket az erkölcses viselkedésre, nincsen más megoldás. Szerintem az államnak az államnak kéne. <coughs> nem ők... igazán, eladja magát hát bárkinek. van szó, bárkinek a koppa erről van szó, hát szó, szó, szó, hát szó vissza kéne hát szó, venni a kezünkbe az államot. Tehát erről az, Tehát te arról beszélsz, hogy mi atomizált fogyasztók vegyünk a, a kezünkbe a piac eszközeivel, én meg azt mondom, hogy létrehoztunk mi atomizált fogyasztók egy földönszabályzémi szervezet annak érdez, És Az éve. állam fogja szabályozni a Google-t. Nem, hát az állam fogja. Mit, az állam fogja a halál megbüntetni, vagy a piacról kizárni, vagy a.. Vagy vagy olyan mértékben megadóztatni, vagy megbüntetni, szerintem vagy föloszlatni, államok... vagy fölszámolni, Hát ez egy Én olyan hi... állam, amiről álmodozunk, Én... ez egy álomállam. Én hiszek az államoknak bizonyos ö, ö, olyan, olyan területeiben, amik, amiken képesek elérni bármit is, de ez nem az. Nemzetközi szinten, globális szinten szerintem az államok így, így, így semmi. Tehát egy nem, nem össze, kéne szerveződni, nem áll ahhoz, össze, hogy száz kormány azért, hogy a Google-lel szemben fellépjen, Pláne azért, mert, mert mi most azért, mert Kína cenzúrázott. Tehát igazából ezt ők is szeretnék megtenni, Ennek ők is nagyon örülnének, tehát ez, ez aztán nekik is érdekük lenne. Érted? Hát igen. Na jó, de nézd, nem ezekből az államokból kéne kiindulni, tehát képzeljük el, hogy az állam az ideál. Tehát még ideális módon épül fel, ideális módon választjuk. Tehát már eleve úgy választódnak ki a politikusok, hogy azok valóban minket képviselnek, a mi akaratunkat. Tehát ez egyébként egy, egy utópia. Tehát hogy az a szörnyű, hogy a demokrácia, az egy, egy álom. A de demokrácia igazából... szerintem csak akkor működik, ha van civil kontroll. Tehát a demokrácia civilek nélkül, tehát közönyben a demokrácia az nem az, az fasizmus, és most mindjárt elkezdek gulágozni, csak hogy megnyugodjatok. Mi, mi ez a fanyag, fanyalgás itt Kínával? Kérdezi Csövi. Ha leru, leugrana rólam a kínai sajré, itt maradnék egy szár Rolex órában. Hát gratulálok, de tényleg miért, miért nem kínai órát vettél? Az a kérdés, hogy miért lenne baj önmagában kintatni. Nem azokkal van baj, akik Kínában ezeket gyártják a te számodra, hanem azzal a kínai állammal, ez amelyik olyan... Amelyik elnézi azt, hogy mondjuk a 87 centes minimálbér, eh, papíron létező minimálbér helyett 13 centért gyártatnak óránként. Amelyik, amelyik, amelyik szarrá a, szar, szar a demokratikus ellenzéket ott nem téren. Hát konkrétan igen. Tehát a kínai állammal igen sok baj van, de ez megint megérne külön egy, egy műsort. Érjen majd meg egyet. És a kínaiak mit választanak? Kérdezi ADM a cenzúrázott Google-t vagy semmit? Szerintem inkább az elsőt. Na erről van szó, hogy egy, egy, egy, egy, egy uh, diktatúrában sokkal könnyebb erkölcsi döntéseket hozni, mert nincsen lehetőség, tehát nincs választásod. Rá vagy terelve egy döntésre. Tehát a cenzúrázott Google-t választod, mert különben nem keresel. Érted? Öcsisajt. hajt. Nehéz lehetem Kínában uh, bizonyos információkhoz hozzájutni. Egészen biztosan így van. Mi még itt még mindig egy szabad uh, világban élünk, azt hiszem. Kína? Hát nem tudom. Azon igazság, hogy egy, egy, olyan, egy olyan országról beszélünk, amely, amely a saját képére, a maga képére fogja formálni a világot egyébként. Úgy a hogy nem csinálnak semmit. Tehát a mi rendszerünk van annyira ö, pénzhajház, van annyira kabzsi, van annyira mohó, hogy önként fogunk mindent feladni azért, hogy Kínában lehessünk. Más, ez alatt nem magunkat értem embereket, hanem a cégeket. És az összes létező kompromisszumot ö, meg fogják tenni azért, hogy Kínában jelen lehessenek, mert a kínai piac az mint a mennyország, tehát az, az, a, az a minden. Ott kell lenni Kínában, ott kell gyártatni, és most már ott kell eladni is. És igazából az egész nyugati világnak szerintem ez a, ez a mentalitás okozza a vesztét jelenleg. Csak, csak rohanni előre, tehát semmilyen szinten nem gondolkodni, szemellenzősen egy irányba rohanni, amerre a pénzes Bankó szagát érezzük. Még a Disney is lefeküdt Kínának a Mulannal volt valamilyen rajzfilműkérő. A Disney az... ki volt tiltva Kínából. Írja az esenes író. Szalonképesek is lettek, rögtön pedig az öreg volt, nem szenvedhette a komcsikat. Hol, hol komcsik ezek már? Jó, az még mindig legalábbis örösben. De jó, de, de most de, de tényleg a díszletek, de csak a díszletek. És igaz, már... hogy hát körülbelül annyira a szocialisták, mint a magyar szocialista párt, nem? Körülbelül annyira a <suk> nyílt is. Ilyen, ilyen kámény, mint gyurcsány. Gyurcsány a szocialista, hihetetlen. <suk> tényleg magában ez a, ez, a, ez a két szó egymás mellett, hogy gyurcsány, a szocialista ez. Abszolút szürreális elképzelés. A, de, de, de, a levegő hiánya a legnagyobb üzlet, írja Alacek. Hát a levegő, meg a víz, azt mondanám. egészen biztos, hogy. Egy egészen más világ köszönt majd ránk akkor, amikor a levegő és az édes víz azok fogytán, rendesen fogytán lesznek. Most gondolj bele, hogy. vannak. Hát, igen, de ez még. Hát olyan helyeken vannak fogytán, ahol nincsen még fogyasztóképes kereslet. Hát, de várjál. majd, ha azokon a helyeken nem, is nem, fogytán lesz. Ausztráliában komoly gond van, Ausztráliában annyira, hogy. Na az az szinte az egész sivatag, ugye? Igen, de ott nagyon jól kiépített öntözőrendszer és, és víztározórendszer volt, és viszont hát azért náluk is beköszönteni látszik a globális felmelegedés, és még melegebb van is, még nagyobb az a száj, és most már nagyon komolyan bajban vannak. Nem úgy van az, mint volt rég, most már a, a szennyvizet tisztogatják ők is, és isszák vissza, méghozzá ugye van egy olyan része, amit nem is szoktak megtisztítani sem, na ők már, ők már az egészet Hát ez volt a Apokalipszis részvénytársaság Mind Mindazoknak, akik hallgattak és figyeltek minket, köszönjük a figyelmet, és hogy mennyire nem fogytunk ki a multinacionális cégekből, azokból a multinacionális cégekből, amelyek élve eltemetik, el élve el, el élve el, emésztik ezt a bolygót. Szóval, hogy ennek igazolására szolgáljunk, még a jövőben fogjuk őket megidézni fogok. Tételesen mondjuk a, a gesz, az Adidas, a Nike, ezek még nálunk mind, mind itt terítékre fognak kerülni. Velük kapcsolatban még egy csomó minden nem hangzott el, szóval hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy milyen tételes bűncselekményeket követtek el a bolygó, illetve a társadalmak ellen ezek a cégek, akkor hallgassatok minket a jövőben is. Sziasztok!